кіноартистові Борисові Пестику, і всякого там надивився, але щоб хтось заходив до тебе в хату, скидав труси і сідав з голим гузном там, де люди посідали обідати, такого не зустрічалося. Вона переводила погляди з обличчя на обличчя і з жахом усвідомлювала, що тут є лише одне, якого вона не знала, зкинула екраном. «Да», – сказала воно, – настромила на виделку шпротину і до рота. Я хоч зовсім не артист, а також не припомнював своєї житті подібного. Всі з докором зиркнули на Метрофановича, бо це був не його епізод. Дозвольте запитати, підхопив тему Юра Рудяченко, яким правом ви прийшли сюди без запрошення? Аня Отетеріло пригадувала яким. Тобто пам'ятався нечовано розкішний ресторан, потім шлях повз двох мармурових амурів крізь гранітні двері. Куди? Як її сюди занесло? Де хоч і були навіть -таки значно скромніші, аніж ті, які її штовхнули її на подорож, але ж компанія набагато знакомі тіше. Деякі жінки відповів також західноукраїнським акцентом Федір Голяр. вважають, що емансипованість може бути безмежною, тобто фемінізмом сягати навіть таких вершин, ось таких, яку ми зараз оцею спостерігаємо. Якби це не були актори, то може би хтось і пирснув сміхом, однак обличчя були всі кам'яні на то Митрофановича, який ще не знав слово фемінізм. Ну, ми чекаємо на ваше пояснення. Гречна пані доволі суворо процідив Женя Кашин. Хоч він був наймолодший за званням і віком, однак здублював безліч телесеріалів. Лише тут Аня здогадалася підкопилити сукню, поза як... Та виявилися міні, затолитися нею не випадало, тому вона щосили розтягувала її, аби та просунулася між стегнами і унітазом. Тоді ті всі підняли фужери. «Ваше здоров'я, прекрасна!» – незнайомко проголосив тост Михайло Голубченко. Всі кришталево дзенькнули. Притулилися вустами до вина і цідили його, не одриваючи очей от стегон та клубів незнайомки, бо вони так виявилися несподівано неординарними, чесно кажучи, жодна з відомих акторок не змогла би похвалитися подібним рельєфом за таких об'ємів. Коли всі допили, Аня вирішила не з'ясовувати, звідки ля, як вона опинилася в цім номері готелю, несподівано для своїх ні стала і так само неочікувано рушила до виходу. Там вона підтягнула все те, чого не змогла зробити сидячи і, переконавши сумочку через плече, грюкнула дверима. До ресторану вона увійшла з доволі суворим обличчям. Потім помітила ним Сашу Вольського з усім почтом, вмить полагіднішила, потрапивши, слава Богу, в попередню ситуацію. Навіть посміхнулася, уповільнила ходу, обійшла столиком, вибрала тарілку, як вона гадала, з анчоусами, хоча це була стерлядь, замріяно. Зважила її на долоні, і несподівано люто, а головне, блискавично, що навіть варта не встигла перехопити, заліпашила стравою йому межи очі. Як один те, а другий інше. Нарешті небо поховало кольори, під ним був вадя і не помічав не лише його, а навіть автомобілю. Один з них куцово матюкнувся і здимів. Того Вадя також не взяв у голову, власне, від голови лишилася лише кривда. Інше, що там бувало, не могло за нею проштовхнутися середини. Ото гамно нарешті подумала всередині вона про нюсю. А Вадя одне з зачувши там думку, сахнувся. Вона теж, бо збагнула, що ні її, ні йому недовго лишилося жити, коли воно господар йде по ось її з побачення. Саме тут Вадя пішов по діагоналі. Проїжджа частина чортихнулася кразом, обсмерділа його кіптівою так, що він мало не задихнувся. Однак хлопець і того не помітив. Може тому, що він вирішив це зробити не за допомогою протекторів, а за допомогою шостого поверху. Гамно ж ти, гамно, проклинав її, а особливо те паскудне побачення. Він странно замкнув двері і дбайливо поклав ключа на стіл той, що знадобиться геніку. Однокамернику. Час товкся в годиннику. Ніч була гарна вже тим, що не обов'язково, тому Вадя відмовився навіть від цигарки. Сусід його хрупів безпробудним сном, уживши найшаленішого снодійного. Кілька пляшок оболонського, змішаних з залку. Провалений за межі буття, він не чув, як друзяка,